«Чого ти ржеш?» «Здогадайся з трьох разів». «Остап знайомений жачився». «Ні, люди не міняються». «Бувай, герой!» «Що? Що я маю сказати вірі?» Андрій обернувся. «Люди не міняються. Але інколи те, що вони довго приховують, відряпується на поверхню і заважає жити. Як гарячка». Як не підкріплена нічим непохитна впевненість, що допоки він приходитиме до дверей реанімації, той, що за ними лежить, житиме. А Остап виявив раптом, що любить свою рідну сестру і не знав тепер, що має з цим відкриттям робити. Скажи їй що ваш тато поїхав купити тобі подарунок. Але той подарунок такий великий, що він ніяк не може його довести. А ви за цей час, поки він у дорозі, приготуєте йому сюрприз. Першу, персональну, він говорив, поволенькі, поважно, але усмішка зрадниця нарешті викрила його з головою, виставку робіт юної художниці. Вгадаю, де ви цю виставку влаштуєте? Остап кліпнувачима. У кабінеті? Угу. Нехай вона малює, не поспішаючи. Знаєш, як у тому анекдоті. Ви тут сидите, паскуди, а там податково горить. Потихеньку, помаленьку збираємося і поволеньки виїжджаємо. Скажи їй, що найкращі роботи будуть нагороджуватися призами. Я прийду оцінювати. Остап недовірливо скривився. Прийдеш? Дійсно, цього говорити не треба, але певен працювати у кабінеті їй сподобається. Можу собі уявити, як засяде там бетером, потім не витягнеш таке мале, а таке упертюще. Щось слід було довести. Остап через силу ковтнув, а ти що ти будеш робити? Щось ніби й цей зібрався й ужаліти. Піду в садочок, наїмся хробачків. Чи всім перед зустрічю з чужими дідусями такі шикарні ідеї спадають на думку, чи лише особливо обдарованим? Колись, Людмила Євгенівна. Я на роботі, тому вас попередили, що інформацію про додія Ігоря Васильовича не можна розповсюджувати? Ви хто? «Я захищаю інтереси людини, якій ви передали цю інформацію». Ця інформація може їй нашкодити?» «Ні, але ви з таким самим успіхом могли б передати цю інформацію злочинцю». «Але ж не передала. Звідки ви впевнені, що ця людина не є тим самим злочинцем?» «Ви серйозно?» «Цілком. Це помилка». «Чому?» «Ви давно його знаєте?» «Ні». «Але по-вашому, він не схожий на злочинця?» «Чому ви мовчите?» «Мені важко відповісти на це запитання». «Тепер ви шкодуєте, що зробили це?» «Ясно, що ні». «Але ваш вчинок може накликати на вашу голову неприємності». «Переживу. Він вам заплатив?» «Ні, що ви? Чому ж? Як вам пояснити? А спробуйте!» Ще під час його першого візиту у мене залишилося якесь незрозуміле двоїсте враження. Він виглядав страшно стомленим, але мені здалося, що він щось собі твердо поставив, постановив. І тепер буде добиватися свого, навіть якщо втома переб'є ноги. Він дуже худий, але в ньому відчувається стержень, який не просто зігнути. Я не знаю, скільки йому років, але мені здається, що ми однолітки. А я із своїми однолітками ніколи не могла серйозно поговорити, бо вони ще, ну, зовсім діти. Він здався мені дорослішим за багатьох дорослих які часто не можуть дати собі ради в житті. Це й може, якщо вважатиме за потрібне. А найважливіше, що мене вразило, прочекати стільки годин марно і ні слова, ні півслово претензій. Я не знаю, злочинець він чи ні, але його очі...